sa nama, molimo Allah Tala, da oprosti nama, našim roditeljima, našim dješnjima, da slijedim Mislim, su na njegu psalmaka. Molimo se da ovo sjelo, ovo druženi učini od onih sjela na koji imat će da možu da oprosti grijenje. I molimo se da da nas oputi o džendetu, kao što nam se na Mirjavu. Amen. Na samom očeku moram priznati da uistinu Allah sve dok veliko mi je zadovoljstvo i mi posebno doći ovdje kod vas. Jer Ono što vi radite je nešto velikog i pomeni ste jedna od skupina na našim prostorima koja je svoju zbiljnost islamsko rado izdano dokazala. Ja molim Allah se vama da sučisti na tom putu. I da vam lakša da budete ako Bogu da izdamo da vam sve bolje i bolje. A sve draži i draži. Ano. Ono što bih htio večeras da podijeliti sama. Sa više kao podsjećanje. Jer vjerovatno većina onoga što će se reči, su stvari koje su vama manje više poznane, ali ćemo i pokušati da samo poredamo, da stavimo svaku odni na mjesto da bi napravili jednu cijelinu. Jedan vremenski period imao sam priliku da Mi bude i povjeren projekat izdavaštva. Ja, moja obaveza je bila da pripremim knjigu da se štampa i između ostalog distribucija literaturi. I ono što sam mogao da zapazim, a možda ste i vi, ko su ovdje vaš ja, džemanski rad, pogotovo u braća koja je su bila zadužena za, ajde da kažemo, tu distribuciju, prodajte literaturi, jeste da su dijela, recimo kao na Tugu, možeš biti najsretnija žena i tako dalje, znači ti naslovite, kako bila prodavaka. Sjećam se jedno vrijeme da, si, da je vrlo teško se moglo naći za kupiti knjiga Ovdje se postavlja jedno pitanje. Zašto? Mi imamo puno dijela od šeikhova slavnog temelja, od jednog krajina. Temeljna dijela. Zašto su dijela jednog savremenjika, koji živi u današnje vrijeme, bila puno više tražena, interesantnija od dijela jednog šeikhova slavnog temelja Tu vidimo, ajde da kažemo, jedan išaret da mi ljudi volimo stvari koji nam govore o optimizmu. A o tim dijelima je baš spomenuto. Vi kad otvorite to dijelo ne nađete nešto što niko nikad nije do sad rekao. To su gledanost stvari dosta poznate, samo su poslaga. Kada otvorite tamo knjigu koja govore kako biti sretan, pospiešan muslimana ili musliman ka stvari koje već mi znamo ajte i hadise koji smo mi u glavnom čitali kroz drugu literaturu ali su ona samo porije da na na jedan poseban način daju na određeni šarate koji mi nismo možda dotak primijetili 20 ljudi u prirodi volimo da govorimo o lijepim stvarima I volimo da govorimo o uspijevu. Volimo da govorimo o onome što nas čini sretno. E to je ono što ja želim da podijelim I mislim da ove stvari i ova tematika treba da bude prisutna u našem svakodnevnom životu. Da o ono njoj govorimo. Čitamo i da se to na nama vidi. Jer ako ima ikon prečinu da budi optimista, to je muslima. Ako ima ikon da teži ka uspjevu i na jednom i drugom svijetu, to je onda muslima. Ako igdje ima optimizma, ima ga u Kuranu su u života Allahog posljednika se sviđa. U njegovim postupcijama. I svakog detaja njegovog života to možemo učiniti. Sjetite se situacije hendeka i straha i tegobe u kojoj Čak da je Allahog posljednika se sve izašao sa njima da se pripravam zabiti. Šta obećava tada lauk sa Isasa? Šta obećava Usama? Obećava i nobrok, dva, 3 obećava i kišu, obećava i imperije. Imperije! U tuj situaciji, Za treba veći dokaz kako je se sa Isasa širio i žirio. Naravno mi kad mi o manka dorimo govorimo da u dva segmenta uspije kad im pitanja ahiret i uspije kad im pitanja dunia Naravno kad im pitano ahiret jednostavno pravilno nam jupit nam daje poznato kad akhla menseka uspije ona samo ko očisti dušu i ako se pripremi jednostavno jednostavno I uspije je dosta vezan za dušu i odgoju i čišćenju duše. Jer tijelo, možemo reći, jedna samo uniforma. I ono je živo dok ima duše. Kad nima duše, ono je mrtvo i postaje i zemlja, odnosno ono od čega je i istvarno. Naravno, ono o čemu ja večeras želim da se baziram ja i da više golim mjestima uspije još novim zbirom islam nije zanemario ni jednu ni se na svijetu, ne to ne zaboraviti svoj dio. ala kome povjerava i koga namjesnicima stavlja na zemlji? Unije koji će uspostavljati namac, koji će uspostavljati prav. A ko može preći i vidjeti u je preći ili ima, uniko se muslimano da je tako. Iščitavajuću literaturu, možete primijetiti da se spomenju četiri bitne stvari kad je u pitanju zbi Prvo, možemo reći ti, znači svako od nas. Drugo, jeste vrijeme. Treće, jeste planiranje to vremena. I na kraju ostaje četvrta stvar, a to su ljudi oko nas. To su četiri bitne Ti kao osoba koja razmišlja uspijeno, tvoje vrijeme, tvoje iskoristavanje, možemo reći ovako u vremenu, i četvrta stvar, ljudi ili skupina u kojoj se ti nalaziš i u kojoj se trećiš. Sve su ovo bitne stvari koje nas vode ka uspijeno. Mi ćemo ukratko govoriti po pojemu. Kad govorimo o izgrađe ličnosti, upotpunja, upotpunjavamo ga tako. Allah poslanih sallallahu sallam u jednom od hadisa nam napominje da Allah voli roba koji kada radi neki posao da ga upotpuni. Kada radi neki posao da ga upotpuni. Ovdje nije rečeno bilo koji posao, samo koji važi za direktora, za presnika, za kadiju, za sudiju, za sve. Pa i onaj kojemu je dato koja rijeda čisti ulicu. Sve. Bilo koji posao. Kako se mi lijep osjećamo, ali tako ga stanujem u ulici gdje prolazi ljudi koji radi u preduzirajuću koji je zadluženo za čišćenje te ulici i koji oboljaju svoj posao. Pa ti ustane ujutro, sve fino. Oni ja pa ti sako prijenim, to reći Panjka kad ga pošalju na taj teren, on pokupi sve što, što smijete. Primijeti se. Mi kažemo, maš ovaj san ovi ljudi stvarno radi izvuk. Hajda kažemo, znači, kad je o pitanju nekih posao, koji je možda u zajednici se to sa nekakvima, ajda kažemo, da je na nekakvom nižnim nivou. A sad, da ne govorimo nečemu što je bitnije i važnije. Gdje danas leže, najveći problemi našeg društva. Daš je onome što ja lažo 70 i ja bih da će se desiti, a to je da će doći vrijeme da će nepod odnosno da će nesposobni ljudi zauzmati funkcije, to danas ima. Da kod vi dođete do osobe da li je u pitanju administrativni radnik od koga vi treba založiti papirlog ili bilo ko? Vi dođete njemu i on ne zna da vam kaže šta treba da uradite. I onda te šalje jednom, onaj te šalje drugom, pa te šalje trećim, pa te šalje četvrtom, pa ti možda pet ili šesti puta se radiš prvim, on kaže, a jes kod mene. Nakon što skonta. Odnosno, nakon što ispita teren, da nije možda slučajno neko drugi. Pa kad su so te svi odbili, znači sigurno je kod mene. Ne ima nikdo drugo znači, govorimo o svim stvarima. O svim stvarima. Kad radi posao da ga upotpuni. Koliko puta nam se desi pokvali auto gdje osjeti da, da ima kva nao to determinančara i on samo onako nao to promijeni. I ti baciš je tri tvoje promijeniš ono isto. Promijeni, promijeni. I ti baciš brdo para, a ne popraviš. Šta je problem? randomne donije što ne radi svoj svoj obaveza kako bi trebao. Isto tako, znači kad smo u pitanju mi sami kao ličnosti, kao ljudi, sami sebi treba da postavimo pitanje. Šta znam i koliko ja vrijedim? Da li ja postojim? Ili da li me nema i jedan i, i, i, i, i, i koji i koji postotak, Da li sam ja jak ali slaba ličnost? Da li sam ja priprijemen da izađem među ljude da primatim obaveze i tako dalje? To svatko sa sobom može da razmišlja. Postoje te testovi koji vam mogu dati naznake. Al vjerujte, istinski se čovjek mijenja i popravlja kad on to želi unutra sebe. Neka drugih hoće Drugi te mogu tjediti, ali ti ćeš biti po njihovom sve dok moraš. Dok moraš. Onog trenutka kad njihove ovlasti prestavno ili kad ne mogu više da te sili, ti ćeš onda poslati. Međutim izgrađena ličnost ja akoličnost neće gledati da li Kad ja neko tjera ili ne tjera, znači tešit će ka nečemu što je pozitivno i što ga vodi, hajde kažemo, ka uspijenu i onome što će mu učiniti život njegov ljepši i podijed. Druga stvar je vrijeme. O vremenu, ja mislim da sam uslušao i čitali, da sam toga. Ali evo opet ćemo se posjetiti. Poznat sura Barastr, za koji mamu šafija kaže da je Allah samo objavio mu suru ljudno u ljudom. O vremenu, vrtuha, to... vrtuha, vrtuha, na dosta mjesta Allah sa puno vremen. Što govori je o njegove lažnosti, Allah po sve sremena na zemljih kaže što koristi 5 stražu prije, 5 pa kaže od prismeti slobom prije, prije zauzitosti, prije obodstva prije Alastrima maštra i slobodno vrijeme tako prije, prije, prije zauzitosti za dvije stvari kojima ljudi su nemali zdrave i slobodno vrijeme i to je u hadisu pomijenu. Jedna izreka kaže smrt je sigurna, ali nije sa ili njeno vrijeme nepoznata ljudina. Smrt će zavisati nas, međutim kad mi ne znam. Zato nam je ukuta dolazi i savjet i zunete obuz i srce. Radi na dunjavku kao da ćeš na njemu ostati, nema kraja. A pripremaj se za hrjet kao da ćeš otići sutra. Dalje. Laup Sensor kaže kada bi nekog zanesilo je da vidi da nastupa su njih da na uruci mu dvojčka ili salatnica. Šta treba da uradi? Da ih slomi baci? Ne, da ih Pa dobro, kakva je korist? Sve odlazi. Sve nestaje. Ne može da ti kaže, treba da Isto tako, kad je u pitanju slučaja koji se spominje u Kur'an, u Fesiri kažu zašto Allah trudnici ženi, znam što je žena porađajni bolović, što može, šta im bude da ukupat? Ima li ona nekakvi snagi da bilo šta uradi? A u Fesiri kaže, naređuje da zatrese šta drvo, zašto? Kažu mu u Fesiri da ne bude i džaba, da ne spada i podavi džaba. Pa makar ti, eto, gurni ono trvo, znaš da ne ima nekak koriste, ali eto, ti od sebe dajš maksimum. E to je ono što nama danas treba. Znači ono što ljudima danas treba jeste da daju svoj maksimum. I vjerujte, kogod je uspio da da svoj maksimum Allah, da rezultate. Mi vidimo danas da čak te rezultate vidi i ljudi koji se ne oslanjaju na Allah, koji čak i ne rjeva Allah, ali daju svoj trud, pa i na Ovaj život ima pravila koje je Allah ostavio. Ovaj ima nekakve šartove na sebi. Moraš da maksimum da bi dobio malo. Moraš raditi puno da bi dobio malo. Dženet je mjesto gdje se ništa ne radi, a dobija se a nije ono tako. I stvari treba da čovjek razijasni sa svojom. Treba da razijasni sa svojom. I nama jasnanite verku, jasnanstvo vam je pravila i osnovanost na lavi i draže na la. Međutim, sve to ima svoje nekakve uslovi. Da bi čovjek postigao je napravio nekakve stave. Evo, recimo, Jedan, jednostav matemački primjer. Da vodimo brigu jednom satu dnevno. Da ga iskladimo Koliko je to sati mjesečno? Trideset, tako. Jedan sat. Mjesečno. Jedan sahat dnevno, da vodimo brigu o njemu više od jednog dana. E sad zamislite da iskoristavamo dva saata i da provedemo, da vodimo brigu samo dva saata dnevno da budu kako treba. Tri! Jedan saat dnevno su dvije sedmice pol mjeseca odišnje. Nisu to male stvari. E tako danas ljudi računaju. Jedan saat Jedan saat dnevno za la, provedenu za laovu knjigu, to je više od jednog dana mjesečno. Zato ne uspije. A mi ćemo proveti saat sjedeći pijući kava. I nećemo osjetiti da je prošao. Tako? Svima nama proletih svaki dan nije jedan saat. Ako ćemo lukona srca i puno više od toga, ali jedan saat proveden, evo, uzmimo bilo šta, jedan saat uzavlava ovu knjigu, jedan saat uz šta ja znam, što danas kažu, stručno savršavanje, jedan saat uz, uz šta ja znam, planiranje, jedan saat bilo čega, jedan saat posjeti roditelji Matejima, koji su blizu, više dana provedeš, hajde, i tako dalje, i tako dalje. A da ne govorimo, znači, o više toga. Da ne govorimo, recimo, o slučajima kad ljudi nauči jedan strani jezik čekajući bus po autobuskim stanicama. Studiraju, radi neki osob koji putuje i mi, fala Boga, mi u Bosni, kako imamo precizne, autobuske linije ko putuje u jednom pravcu pa čeka i tamo imamo, slo, može slobodno začunati pola sata sada da će izgubiti. E zamislite sad vi svaki dan, pola sata, da vi uzmete recimo nešto da učite, svaki dan, znači slučajevi istiniti događaj. Gdje osoba nauči strani jezik, ponese priručnik i fino lijepo, na autobusku stancu čeka, bus čeka, nebitno, otvore rupniku. Uči pravila, uči dvije, tri riječi, stigne, bus zatvori, uđi svoj to. Naoči strani se. Sad, jel, primjera koga, ali govorim vam, znači, onako uopšteno jedna pravila. Dalje, treća stvar, mi smo rekli, iskoristavanje i planiranje vremena. Ono što je vrlo bitno. Vratimo se na, na, na islamski neki princip. Pitna mazada danas, jel nam to govori o jednoj vrsti planiranja dana? Koliko smo mi puta biloći da kažemo, ne kažemo naćemo se u 3 sata danas, ne, naćemo se na ikindiju. Jer su to termini, vidimo se ko se sabada, Termin. Jesi smo čijesto puta sebi rekli, dobro, ja danas nemam obaveza od, od akšama do jaci i sjedim učim Kur'an, ili od akšama do jaci idem da obiđem roditelja. Jesu to termini? Jer tu govori o planiranju našeg vremena. Jer mi smo tako rekli od akšama do jaci i tako znamo koliko vremena. Posto jedno poznato pravila 80-20. Kažu da 80% vremena ljudi potroši da ispune 20% svojih obaveza. E sad, možete zamisliti koliko ima gubitaka u tome. A opet se vraćamo na važnost vremena. Izreka kaže ako ne planiraš, je i ne razmišljaš kako da iskoristiš svoje vrijeme, sigurno planiraš sebi za neuspjeh. Isto kao što danas kažem, ne bavljenje politikom je politika, je l tako? Nebavljenje politikove politike, Jer ti puštaš prosto da se bavi politikom onaj koji možda ne zaslužujem. Ili nebavljenje društvenih problema je isto tako, znači suprotno baviš, ali kako se baviš? Zato što pustiš da se društveni problemi rješava neko koji možda ne treba da je rješava i koji je najmanje zaslužen da je rješava. I mi se danas često puta zapitamo zašto je ružna slika, recimo ovaj u javnosti o islamu i muslimanima. Onda opet kad se vratimo i kažemo ajde da vidimo kojeg mi muslimana imamo, dobrog u novi naravno, oštrog pera, koji znao govoriti, ne možemo ga ovako naći. Kojih muslimana imamo koji je sposoban sutra da otvori jednu televizijsku kuću, koja će biti objektina i prenositi istinu o islamu i koji će novi bi spreman da napravi prilog i tako dalje i tako dalje. Nego mi popne se jedan nesposob Njaković, to nekomu dao prostora i on pljuje i priča, može pisati raz šta god hoće. Nemamo mu ko odgovoriti. Može izaći u televiziju, pričati, pljuvat šta god hoće. imamo, čime da mu odgovorimo zato što nemamo nismo napravili sebi prostor i tako dalje i tako dalje naama kad govorimo o planiranju je raspoređivanju svog vremena ovdje je bilo vrlo, vrlo važno da igra i prioritetu našem životu e sad kažu kako da znaš jeli ispravno postupaš jel planija svoje vrijeme To jednostavno može olakšati nekoliko pitanja. Da pitaš sebe gdje sam sada, Jel, svoje moje stanje, kako je moje stanje? Da sam sebi odgovoriš, Jel, ko si, šta si, gdje si? Gdje želim da budim? Šta je moj cilj? Koje su moje želje u budućnosti? Kako to postiće? Ja želim da budem to, al kako? 1, 2, 3, 4, 5, treba da uradim, 1, 2, 3, 4, 5, da bi uspio, da bi postigo ono što, što želim. Šta mi je na tom putu potrebno? Koliko će me to košta? Koliko će mi uzeti vremenu? Šta treba da uradim? Šta treba da se pripremio? Kako da znam da sam to stvario? Jel na kraju da sumiram sebi, jesam li uspio ja u ili nisam? ovo je jednostavno pitanje svako može sjedisati sa sobom i i, i posati pitanje odgovor će ne mora ne trebamo niko drugih ja samo ja korak ispred ili je korak nazad stagnacija u teoriji postela parsi nema. danas pogotovo ti ili napreduješ i nazad ideš danas su sjećam se jedin kad sam spomenuo Pa komentar je bio kaj to je za pravo u džunglje, to je tako danas, ili gaziš ili te gaziš. Znači nije bukvalno, il ti udaraš ili te udar, ne, ne. il ti pričaš svoje, ili tebi pričaju. il ti furaš svoje, ili tebi fura neko. Znači to je tako. Nema trećeg stanja, nema ja sam iz kuće, ne, ne, ne, ne. Danas, danas, ne možeš pobići od zla, nađi te na samo kad Saloselem spominje situaciju da će doći Rime kada će najbolje biti uzeći stadovaća i otići u planinu, danas nemaš ni to, jel tako? Uzmi stadovaća i otići u planinu, počeće kopati oko tebe, šta ravadiš gore? Da ti nešto ne spajaš, ne praviš, ne izmišljaš, imao neko s tobom, gdje pare od toga idu, kome se je prodao jel tako? Ovo je realnost, braće. Govorimo, pasite, nemojte da govorimo o nekim situacijama, Evo, lijepo je slušati o vremenu slava laukasnih stvara, o vremenu tabina, ali mi trebamo da govorimo o našoj stvarnosti, jedno su naše želje, a jedno su naše mogućnosti i stanje i realnost u kojoj živimo. Mi moramo napraviti nekakve smirnice sebi koji, se, koji su zasnovani našoj realnosti. Na našem stvarnom životu nemojte da budemo niti u obacima, niti kilometar ispod površine zemlje, da, da budemo na zemlji na kojoj jesmo. I da razgovaramo stvarima kakve jesme. Danas ne možeš ni to uraditi. Ne možeš se skloniti jer ono dođe po tebe, te nađi. Znači ti ne možeš ima treće istanje i biti neotravni. Ne možeš. il će pobijediti ono što neko želi da pobijedi, ili ćeš ti ustrajavati jel, ovaj, na svom putu, znači, ovaj, I ne se, što bi rekao jel, onaj narodnom jezikom što bi je se ulazio. Staviti nam papir šta ja želim, kud mi idemo. Koji su koraci koji treba da preocnimo. Znači. E tu je faza što mi često puta ono što bi rekla R.P. L. Berke. Ajde šta bilo da bilo, da nikom. I onda nakon pet godina bub desi nam se nešto. Šta se desilo, a ljudi prije pet godina stavljaju na papir, šta će nam napraviti? I napravili korak, jedan, dva, tri, četiri, pet, i onda došli ti do kućnjog praga. I onda ti prosipa lafinu pred tvojom kuću i u tvojoj kući. On nekakvom životu, napretku, imotenizmu itd. Četvrta stvar su ljudi oko mene, a to kad kažemo ljudi oko mene, kad se tiče samog nas ili samog mene, Tu je podbro jedan jedan znači, sposobnost komunikacije s ljudima. E, tu se ostva, otvara prilika svakog od nas da pozitivno prezentira islam. Mi imamo dovoljno smjernica ono što danas ljudi izučavaju, što ljudi napravili su nauke čitave, fakultete otvorili koji govore i očekude tome. Mi imamo usuneto laupu za nekto svema. Jednu stvar, jednu lahku stvar. I to ćete naći upravljivno kad govori jel, stručnjanči menjačmentu. Jedna sitnica osvije. Koliko čudačina. Tako jednostavna stvara čudačina. Za laupu za se svema kažu da ga nikad nisu vidjeli, a da nije nije nasvije. Može vaš moj ili bilo čiji komšija, povjerovat priči o nekakvom, nekakvoj hodajućoj bombi, on te nikad nije vidio, a da nisi nasmio. Nima šanse. Nije mogu ufilovati, ali on tebe vidi, bolani, svaki put kad te vidi, ti is vedar film. Zamislite vi sami, mi možda u situaciji, to se možda nama danas dešava, imamo dvije radnje, jednu pored drugih. I mi redovno idemo u jednu. Zašto? Ono priđe nekako da čeka i buviru mi zovete šta se trebale istav stvari. Možda nam je jedno oni je bliže, al mi idemo baš ono zašto. Ja e, tu je ono ako mi volimo, zato kažu, čovjek je biće poput tebe, što ti voliš gole i ostali ljudi, ako ti voliš pidjet vedru i nasmijan osobu kad je susetni, znači ljudi vole da vide tebe takve. Isto tako. Znači, to je istina vještina. Po sami se nam naziva sigro. Sihrom. I mi vidimo danas, čudimo se kako ljudi četiri godine kukaju na pojedine ljude u politici. I opet dođu izbor opet glasaju za njeg. Što? Priča. Priča. Kada izađe i on priča, on gleda, on njega koda je Ustovo djed došao kojeg nije vidio 50 godina i stao pred njega i sad mu drago što ga vidi pa ne bi smetio oči uz njega. Gledamo u njega. E tu je ona stvar. Sijer. Po se nam kaže. Sijer. Je li problem malo učiti? Kako da lijepo priča? Nije. To nam treba. Treba nam naši svakodunom životu. Zamislite ako vas ili sve nas, ljude upamti, ljude u našem komšiluku, ljude u kolektivu u kojim radim, u firmu, upamti nas čovjeka koji svojim otvorenim licem, svojom lijepim izgledom i svojim lijepim ponaštenjim, lijepim govorom ne ostavlja negativna traf. I kada nakon nekoliko godina kažu ja o tebe nikad ružne stvari nisam čuo, Zato nije usipio. Danas je puno lafine i filozofije. Ljudi su siti toga. Ljudi hoće djel. Sada je vrijeme da ljudima govoriš o islamu djelom. Ovdje se postavlja jedno pitanje. Kako da neko prihvati od nas da je islam dobro a mi mu samo pravimo problem kako da roditelj prihvati odijeta kad mu govori da je islam došao dobrim a ono kako i se ukreno islamu samo probleme u kuću donosi pa ste nisu stvar na razumijevanje on te ne conta pa ti njemu objašnjavaš juk ti sam praviš problem Ti sam ugorizna roda, sve teži za komunikaciju. Ne može, čovjek ne, nema naša kako da ti pristupi. Traži nekog lijevog da s tobom sjedi da razgovara, ne može da razgovara s svojim sinom. Ja sam imao takvih situacija. Otac zove nekog da sjedi, ne može čovjek da razgovara s svojim sinom. Ne mogu da razgovaraju. Nije to stvar, ne mogu da se dogovore u jedne stvari. Ne može da skonta, ima problem. Ne može čovjek da sjedi i da razgovara s svojim djetima. Kako da vam privati i da shvati da je znamo? Ili bilo koliko nas? Mi znamo da je lao posljednje sedam kad je upitan okolosti pojasio da su okolost dvije strane. Odbijanje istine i omalovažavanje ludi. To je jedan od velikih problema danas kad je u pitanju odnosno s ljudima ono ja sam neko, a nešto manje. <kli> Često puta obraćamo se prema pojedinci, se obraćaju prema ljudima kao prema predmetu. tu insan ima dušu, koliko god da on ima para u džepu i kako god da okručen, i koliko god i gdje god živi, to insan ima dušu, se. osjećanja i on voli da čuje da mu kažeš lijepo teško mu to dobro ideš. Ima svoj nekakav ponos. To je jedna samo vrlo bitna stvar. Uzmamo recimo brak. Najčešće problem je danas, upravljeno nastaje zbog čega? Kako analiziramo? Nije zbog materijalnog stanja, ne zbog loše komunikacije dozvodi se. Da žena možeš to što drvi, ali da ju vrijeđaš svaki dan, da ju govoriš uzne stvari, da ju uvjeđiš, da je ništa tu ne može. U mu Selema, zato je Olanda jedne pilke pitala o se sve. Ali oposleniče, šta će biti sa ženom koja je na dunjavu imala više mužjeva? Ako se desi da oba dvije uđu u dženet, s kojim će biti, odnosno da uđu svi u dženeti, i ona i oni i njeni? Jel muževi zadrnjaka, s kojim će biti u dženetu? Jel odgovor zjači, sa bogati, sa ljepši, s koji je najljepši ga pa. Vjerujte, svako, ja kažem svakom od nas, svako od nas danas može da poziva Islama. Ne mora biti nikom, kako mi kažemo, posljednom podklanju. Tvoj lijep postupak prema ljudima je dogodan. Zamislite službenika koji stoji iza šaltera i svako komu dođe lijepo ga privati. Lijepom objasni. Lijepo sa njim postupi. Pa kad dođe onaj djedo koji ne čuje ovom objasnih. Kad dođe njena koja se ne znam kod pisateljno kaže šta će da uradi. Pa nekom objasni i ponovi pet puta i nikad ne osjeti se na da mu je to teško. Kakav će utisak ljudi s dječima? E, to ono što danas je malo, a puno znači. I gdje imamo prostora, da sve one predrasude koje imaju od muslimanima raspijemo, da sve one predrasude i loše stavove u islamu uklonimo, da ljude približimo islamu, što nam je u stvari najnekaj cilj. I što svi možemo, Svako od nas ne treba ljudima ni plako citirati Ajde ni Hadise. Dođe vrijeme kad će on sam to tražiti. Sjećam se jednog slučaja gdje je bio problem kod jednog vražnog para imali su problem sa roditeljima od sestri. Ja, provokacije i tako dalje, kad god bi oni došli i tako dalje, ugoste. Ja. I tražni su sarjeti. Ja sam im rekao jednu stvar, nemojte im dersiti, budite fine ti posjeti svoju majku pohizmeti joj, počisti joj, ako može, donesi joj jediju. Ako otac izvadi da pije, fino mu reci halal, mi ne možemo sjetiti. Izađete. Nazovite i pitajte ih kako ste, šta ste. To je vaša dana. Pohizmetite im svoje voće. Nemojte im fetve halala. Samo je par meseci prošlo, stvarno se to vidio za 180 dvini. Za 180 dvini. Teško je Rotelju da čuje svog djeta. A, jaja, ja, ej, nemoj to. Ovako ćeš sad. Teško je. Koliko god da je on spreman. Teško je. Ali pusti ga da on sam prevazi to stanje. Isto kao što kaže, tako, je tako jedna poslovica kaže: nije pravi uspjeh da voliš, pravi uspjeh je da budeš voljen, da budeš omiljen i Mi možemo sad sebe, je li tako, mi možemo voliti i <totim> drago stotinu ljudi, naviknuti se na to i natjerati se i se na to, ali pravi uspjeh je kad ti budeš omiljen među ljudima i kad se obraduju, kad god te vidi. Allaho B.S. je imao lijev odnos i prema ljudima i životinjama, pa čak i ona palma koja je plakala kad je sanih sam dobio minbersa kojeg je držao predavanje i prema njom se lije pohodio. I ono što bi na kraju se stirao, odnosno jel, podlukao svima nama, a hvala Bogu to je kod vas prisutno, jeste da islam u svakom pogledu kad je u pitanju uspije, odnosno i svakom stanju potencira na džema. Na ti danas to kažu kripski rad. Ja. 5, 2, kata. Jedan namaz. Isti namaz koji provedeš, klanjaš ga na isti način, provedeš u njemu isto vremena. U zajednici je hvrijetniji, u je hvrijetniji od, od pojedinačnog. Kad dođeš u džemal, 27 imaš. A isti namaz, kod kući ga isto klanjaš. Ništa kraće ni duže. Možda ga i duže klanjaš nekad. Ali kod Allaha, Onaj u zajednici vretni sve isto. Namaz, a pa da ne govorimo o ostalim stvarima. Ovo je neko iskustvo koje sam ja tio. Ovaj da podijelim sa vama. Nadam se jel, da da nisam utužio. Na kraju molimo lako sabranog da da da za suočni da bude u slama. Da nas pomogni i da nas učni odanih s kojim imam sabranog da za Amin alek